Peisajul retrospectiv O, desfrunzirile din urmă! Te uită! Vastele pădurii stau vește de sub greaua turmă de nori haotici și obscurii. Te uită! soli ai crustei albeci o să se așeze de pe acum în dantelări de fine salbe. Pe tufa umedă, pe drum, un cinic puf au nins scaieții. Și totuși iată-mă venit în fața toamnei. Și a tristeții cu gândul iarăși, spitit, de avântul vântul surd care destinde tot mai departe largui zbor, deasupra zărilor murinde, a umbrei voi, a tuturor. De-a lungul tristelor răzoare, pe care vântul grămădi atâtea crenge rătăcitoare, vei veni. Din golul toamnei vei renaște iubirii mele, vis fugar. Și în setatul va cunoaște beția vinului tău rar, vei fi atunci zbăvitoarea, deși umbrit de un mort trecut îmi vei aduce totuși floarea neprihănitului sărut, și în pacea întinderii, cuvântul pe atâtea buze bănuit, dar iar intrat în noapte, sfântul cuvânt va fi, va fi rostit. Miraj fluid. Formă fugară, străbate surele poteci șerpuitoare și coboară în toamna vânturilor reci. Dorința mea îți va aprinde ardor ce nu se pot grăi, și în ciuda umbrei ce se întinde, ne vom iubi. Ne vom iubi până când anii vor așterne în colb mărunt argintul lor, până când greu de ierni eterne, slăvitul prinț al orelor va obosi. Să mai adaste ivirea ultimilor sloi și bolta nopții sale vaste va și peste noi.